Jaixo haie maiatzaren 28ko udaleta foru autozkondai begira, benoba gutagai guztiei tartea emango diegu, eh? euren proposamen eta konpromisoen berri emateko datorren egunetan. Jose Luis Izpuru, Euskal Irratiko redaktore burua izango du gurean horretarako, Jaixo. Eta Gipuzkoa eraldatu eta zure herria da ez haien negozioa european elkarrekineko foru hautagaia herri-herri egindako ibilbidearen ondotik dugu gaurkoan gurean Miren etxe beste Lakonbe, Kaixo. Kaixo Ona. Oñietorria, 45 41 urte bituzu, itzultzaia eta hizkuntza teknikaria, Mai. ofizioz e, 2018etik irungo aldugoko idazkari nagusia, gerora euskara eta berrintasun arloetako hautetxea irungo udalgoberunarere azken bi urteotan eta gipuzkoako o aldu nagusirako hautagai eh oraingoan. Eh aipatu gara dugu ba 2019 baino 14 udalerri gehiagotan uste urte orkesten dire alkarrekin ere udala hauteskundei begira e, eta foru hauteskundetan e, zerrenda ezkertear eta berdegixa aurkesten mozuten zuen burua gainera ba bidelagun berriak ere eh batu zaizkizuelarik ez azken aldianetan. Bai hori da eh esan duzu denok bat egin dugu e, espazioko alderdi guztiek laugea eta oraingoan bai ba egin dugu eta ba Genak izango du, ba, aukera bakarra, progresismoaren gukezatzen dugunaren progresista berdea, feminista eta eta justuaren aldekoa, ez? Mm -hmm. Horita, bueno, orla izango da eta harla defendatuko dugu progresista izan goera eh ezkertearrak eta udadari gabe ba berdezaleak ere bai gogoratzeko du Podemos ezkeranitza ekuo eta aliaza berderez batu dela ez eh da a, orain honetan, da, da. E, Gipuzkoan aldiz eta Gipuzkoatik ere eragin daiteke herrietan e, udalerrietan bidazu aldari dagokionez eh ba hasiko gara e, hainbat kontu aipatzen ari justu Hai. Irunen ba azkenagintaldi honetan aipatu duan bezala zure eskumena izan den euskarari buruz, ba, bai. itzegin ez e, agerikoa da, irun dela ba, gipuzkoan euskaliztun gutxien dituen udalerria, euneko berrogeita bata, bai. ofizialen arabera erabilerari dagokien ez askia pala euneko bai. sortzi bederatzinguruan baina hondarribian ere, euneko geita laura paldu da erabileraz dakit, e, zein diagnostiko egine aguzun, e, euskalaren eguerari dagokion ez, eta zein neurri zehatzak ba, dituzun ba, ba, bultzatzeko gipuzkoatik Bueno, alde batetik, e, naiz eta irunen Euskara berez datuak ez diren e, onenak hipuzkoa mailan bai alderatuta, aireganeko amarkadekin, bai, e, askoz hobeto dago, askoz Euskal iztun gehiago daude, e, askoz ere Euskara ezagutza maila altuagoa da, orduan horrek ere bai, bai, bai e, nik uste arro sentitzeko pertenu aukera ematen dugu, dut ari gabe, e, hor egon dira esfortzu batekin da, e, elkarteen bitartez, zeutararen e, eskutik ere bai, urte askotan zer, eta bereak eman ditu, eta ezkuntza saiaaren bitartez ere bai, ez, hemen irunen. Eta horre, ba, bueno, banik uste zifra onak direla, naiz eta oga indikan beste herri batzukin konparatuta ba onak izan, baina bidean gaude, eta hori goraipatu nahi dut. Gero zein neurriak, bueno, hau, dalmaian, esan dantzak egu, herritarrengan e, eragiteko neurriak e, Euskara ustatzeko ekintza plana en bitartez, engaratzen dela. Oantxe bertan indarrean dago, e, zazpigarren az, plana irunen, eta urrengoa diseinatzeko bidean gaude. Ni erdi harrapatuna arrapatuna, orduan urrengo lege gintzaldian Euskara Euskararen ardura hartuko duen bazinegotziak ba bakatu barko du lana, eta urrengo urteetarako ekintza plana diseinatu ba, elkartekin batera euskara elku batzoretaren bitartez eh denok, ba, denok batekin dezagun eta estrategia argia izan dezagun gure irian euskara sustatzeko. Mm, honekin lotuta garrantzitsua, zer e, bueno, Ekinzaplan, plan indarrendan dagoen ekintza dutza dentsa e, pro priority programa ekimen eta guztiak bultzatsa za parte eta indartza za parte azken bi urte hauetan, bueno, hiru urte hauetan, e, e, beste gauza bat ere e, egin dut e, nire ledor egotik ikusten nolelako hor ba arazo bakenula ta da e, gizarte eragileen e, urbiltasuna, hau dela lekiko e, euskarolku bat zordean gauzatzen dena batik bat eh euskarolako bartzoderdea ida desagertze artean eh deialdiak egiten irenen lau, bueno, laukatu hurbiltzen ginen makarrekan gehiena udaletzeko hautesiak eta azken euskal okupatsordetan hogei lagun inguru bildu biltzen gea. Eh, kulturakoak eta besterako elkarteetan, bueno, gizartekingtzako eragileak e, aldun ahaldun, bueno, E, bai indartu ditugu, e, urbildu ditugu eta beraiekin lan e, egiten asigea. Naiko oh, bai. nukera ipatu epizkata Euskiraren gaiekin ari ganena e, fokoa irikitzeko eta bai. izan baita azken hilabetetan polimika epizkabat oldarraldi judiziala deitzen zain horren inguruan, bai. ez? Euskiraren inguruan, e, zenbait hausite egitatik izan denlako Euskiraren inguruko e, ez baida handiak. Podemosek e, uste du ele zuen ustez, oldarraldi judizial bat dagoela kontra? Guguste duguna da, e, bueno, oldarraldi judiziala da ez du gorrela esaten, ikusten... E, Epale batxuten da ingurutik edo? Epale eki egiten duten azken batean da, batzutan egia da, izan dute izanen zakete Euskara begirune, Euskararekiko begirune gehiago du gutxiago, baina baita ere aterki juridikoa hor dakago eta aterki eta terki juridikoan, ba, dazkagun tresnak neko zarkitu aditu. Hor duan, bai, hor, benetan e, EIOTAK, e, EPSEK, e, eta EH Bilduk, eta denek, Benetan ebaldin badugu aurrera egiten jarraitu administrazioan, Euskararen alde e, egin bar duguna da bengoz e, aldarrikatu ere bai eta aurrera eraman e, daz indarran dauden dekretuen erreforma eguneratzea eh ze bueno gero epalek e, e, e, erabiltzen dituzena argudioz aparte oinarri oinarrian dago na da zein den indarran dakagun dekretua Mm. Laro gita mazazpiko dekretuak, izkuntza eskakizunena batik bat, e, eman du, eman bartzun guztia, behin eta berriz esango dut, izkuntza gisa eta etzutzaie eta, bueno, honetan e, aditua edo beintzate ez, ez, ezagutzen dudan honi, e, dekretu hori erreformatu behar da, ze izkuntza eskakizuneta aurrera egiten jarraitzeko, e, a, aterki juridikoa hori da, eta benetan, hori ba, egin mardaz. Zer, bestela, administrazio guziella Larogita ezpiko dei dekretuak ematen dizu ezagunero, osea aurreraino iritsi gea. Muga hori aspaldi ditutzen eta higia pausoz pauso mm. gainditzen gainditzen gain baina karo, aterki juridikorik gabe. Orduan horrek ematen die baita ere aukera. Eh Beltinzait udaltzaile edo bestelako e, langilei edo oposaketan aurkeztu nahi duten nereburuak ezau nahi duten eh ba, e, ba, ba esatea e, eskatzen jartzen diren ezkintzoskeak ezkintzoskeakizunak eh lekez daudela, karo, ezke legeak ez ditu horrela jasotzen, orduan, hor badago, baina nik uste dut, e, auzietara joateak ez diola Euskarari inolako mesederik egiten, hori Iopo... dudari gabe, eta hain bat duguna da, gure lana, eta da, re, eza, dekretua erreformatu. Podemos, Podemos niritziz, beharaz, behar da, administratio guztia Euskaratu, eta behar dira postu guztietan, Euskarazko profilak eskatu Guzti guztietan. Ba, ezakit... Eh, Administrazio Euskaldu Mardu osoki? Igeltxero bat eh, brigada Administrazio, bat... Administrazioa, administrazioa. Baina, baina, administrazioa da, bai, edo ez administrazioa. Bai. Behar da, du brigada, du? Bateko, e, sa, brigada bateko igeltxeroa bai. mutua ere izan daitekeena. Benetan, ze bere lan nahi, izatea da, Euskara jakin bardu, edo Gaztelania jakin bardu, bai alabai bere lan nahi da, da galdera, benetan, izkuntz gaitasun bat eskatuko diogu igeltxero bati, ze horiek ere bai direta de administrazioan kontradatuak... Oi da galdera nikusten nagusia, ez? Zer eskatzen diogun nori? E dudari gabe, eh bati, eskatzen diogu. Ze, hori bere lana idaztea delako eta testuak eta gutunak eta horrelako harremanetan ibiltzeko hori eskatu bar diogu dudari gabe bermatzeko, eh ba edozein bizkuntzetan eta batez ere euskeran komunikatu edo norekin idatziz zein seinaoz Baina ikeltxero bati, brigada bateko ikeltxero eskatuko diogu benetan Euskara jakitea, Gaztelania jakitea ere eskatzen ez dioguna? Hmm. Benetan, hoi o sea, da, hemen, orduan, eskatzen eh, administrazia? Eskatzen zaio Gaztelianos jakitea ikeltxero bati, eh? Baina ez baina digu eskatzen benetan idazten jakitea. Edo gaitasuna, ez, esbanatuk, markatu baina ez, hemen izamargea, oza, e, gaztelaniaz ez diogu inolako azarketarik egiten jakiteko ea gaiden edo ez, e, ez dakit gutun bat formala idazteko edo ez hori e, ez da egiten dien. Probak dira oso e, aukeratu babe eze eta horrelako galderak egiten dira, eta eta egiten dira, proba praktikoak egiten dira batez ere orduan. Bueno, hemen e, esan nahi dut, ez zela inora diskurtsu batekin edo besteak. E, Euskararen ez da bai da. Alde batera utzita, Euskaraz gain, gipuzkoan beste izkuntzaan hitz egiten dira. Izan ere, eta kultura nitzagoa da, gipuzkoako gizartea, e, Bidaso aldea da, dugu ez, horren irudiko, hain justu, e, zentu hortan, hizkuntza, e, kultura, jatorri e, askoelkar bizigaren honetan ez dakitzein e, ez zertan, eta nola, e, hobetu daiteke, integrazioa e, kultura niztasuna. Gipuzkoako, foruak non ditik eh? Biot. hor e, dakago eredu bat, e, nola ekin dendu dari gabe inorkezdu dudan jartzen adibidez, eh, errantirila, hemen onduan. E, oso berez euskalduntzat, eh, mentzat euskaldun, e, euskalkulturatzat Euskal jotzen duguna eta oso anitza da ere bai, hizkuntza pila bat hitz egiten dira. Baina inorkezdu zalantzan jartzen errantirila badakala bere izaera eta gure kulturarekin eta oso oso, oso lotua eta oso rotua. Eta oso anitza da, eta Euskara ezagutzaren baina ez da irungoa baina asko bain saltuagoa. bagoa. Orduan, hemen ere bai ikusten dugu soziologikoki nola egiten dugun inklusio hori, ez? Gizarte kultura ezberdinak, izkuntza ezberdinak eta e, jatora ezberdineko pertsonak nola sartzen ditugu. nola batzen ditugun e, naste guzionetan, baina gure izaera galdu gabe, ez? Hmm. Osa, izaera anitz hori lotu inbar da, baina ez, bazterkeriatik edo esklusiotik, baizik, eta integrazio eta inklusioetik. Azki gaur egun, gipuzkoatik, e, inklusio bide horretan. Ez, ez, ez udari gabe ez, ez, azken batean, e, kultura, da, hain zuzen ere, kultura, politika dira gehien laguntzen dutenak horretan, eta aldundiatik, aldunditik behintzat, e, diru laguntzen bitartez, eta... Bestelako inbertsioen bitarte sustatzen dena da nahiko eh kultura, bueno, kultura hegemonikoak sustatzen dira. Batik bat, batez ere adibidez komunikabideetan ikusten da, ez? Eh nolako, ba, diru laguntzan lerroa jartzen diren, eta horadazkagu, ba, komunikabide askoz ere erraldoiagoak, haundiagoak asko diru gutxiago bardutenak, eta aiek hartzen dute diru laguntza potoloenak gero badaude, herrietan ba, aniztasuna jasotzen duten mestelako komunikabide txikiagoak eta askoz ere humilagoak, eta leian ibiltzen dira, apiskabat biz bizirauna, bizirauteko. Dutari gabe, anistasunari e, butz hala eman dugu eta hor ba, badazkagu tresna oso politiak herri mailan ere bai gan batez bueno, daude komunikabide xumeagoak eskualde mailakoak eta euskara hartzen dutenak batez ere hizkuntza nagusi bezala baina oso inklusiboa dienak ere bai eh beren erportailetan eta beren sareetan Ba, hortik hain barko genuke batez ere koesiorako, niko uste? Bintze gaitezen, eh, baita ere, berdintasuna berdintasun politiketaz, gipuzkora ere garantzitsua baitira. Mm. E, eta justuki, berdintasunen arloan, aipatunak genuke, alarderen gaia, biztan dena, e, irune da ondarri bian, e, ba, zentrala den gai bate eta gipuzkora ere edatzen dena ez. Alarderen gaian, eta komponbide, zer komponbide proposatuko zenuke, zuk foru aldun ditik? Fuera dunditik egin gauzarik gauzarikonena da sentzibilizazio lana egitea. Zerra herri idone, maian, herri maian. Ba, adibidez, udal maian oso zaila izan da, adibidez, e, kaldetegi bate egitea, indarkeriari buruz, aterki osoarekin, eta hori argitaratzea egin genun engendarkeri buruz e, eta agertu zen ere bai hain emakumeek esan zuten bai indarkeria pairatu zutela bai ba, psikologikoa eta bar alarde parekideren aldekoak kuakizategatik mm. eta alarde parekideren atezagatik eta inkesta hori etzen argitaratu Ergitaratu genuen baina gero ba, gobernuan dagoen gurebas daszkideak kendu intzun ba nikuzte dut gudale e, udalek arazo balimadakate orrlako galdetegiate egitea eta horrelakoak galdetegikinen bai ispilua jartzen duzu bai, osea aurrean jendeari esatzen duzu bera hau da zure herrian gertatzen dena ta ikusi nahi ez duzuna orrlakoak egin daitezke barrabarra eta gero hoiekin lotuta baitare kanpainak egin daitezke eta baita ere elkarteekin eta gizartarekin hitzegin egin daitezke gauza gauza asko udala kasdaldi madia ausartzen egitea mm. aldunditik egin daitezke. Bai, sentsibilizazioetatik haratago araudiak eta neurriak hartu behar dira, aipatu duzu ba Irunen berrintasun plan berriak ere gatazka ekarri du, bai justu ba alardearen gaia zela eta berrintasun politiketatik aratago, ala ere, baina ez da austura politiko bat eman, eh gobernuan Zergatik? Ez, Ez, ba, zergatik, gauza askoz gehiago genitulako bai gainean, baiganean, gobernuaren bitartez aurrera teatzeko, e, eta aurrera atera bar genituen, egonkortasuna bar genu ere bai. E, Ez da kontra esankorra hori, Podemos zintut alardea izanik e, gai zentral bat? Baina kordiotik kanpo gehiatu zen hori. Baitare, akordia sinotu genunian, argi genekan alderde bakoitzak bazekala bere iritzia, herrian gertatzen den bezala. Sozialist, alderde sozialiste zenutela ekarriko alarderen gaian zuen gana. Saiatu gea, baina eta aukera galdua izan dela nik esango nuke, nik eta denek uste dugu horrela, pandemianekin gildiune bat egon zelako, auserketarako denbora zeolako, eta pandemia bukatu bezain laster, e, uste genun, e, keinuren bat egon zela mugimenduren bat, eta justo kontrakoa atzea bota da eta hori, pues, ez dugu lertzen, horrek dudarigabe zaildu egingo ditu etorkizuneko dozein akordio kurrengo lekin zelderako, ze esperantza genun, behintzat, hortikan aurrera inalizatea, baina, zuke zan duzu, presentasun planean, eta e, argi geatu da Alderdi Sozialistak eh, oso argi da kala eh, alar de parekik de arekiko alar de publikoarekiko eh, mm, ez duela edo horren aldeko ekintzarik ezuela jaso nai berdintasunaren esparruan eh, EAJaren baitan Bueno, desadoztasunak ikusi ditugu, eta nik uste dut hori dela baitare, hemen e, nik uste kertatu denaren gar, daturi garrantzitsuena, ze batzorde batian ej j e, esaten zuen baietza horreak jobergen honela, baina gero beste batzuk esan dute ez Nikuste Nik badagola dut hor badago ze duela lagurte EJ-J-ak mm. bakarrazekan horren aurka, eta oain badiru diez ez. Bueno, hor badago nik uste, E, errian bertan gertatzen nahi den ahi denanen sintoma bat eta da ba, e, gero baita ikusi genuna nahiko giro lasaiagoa agontzen ja e, badiru di jendeak mangan gaiak genun jendea bat azekalago guagian zeu zer itzitsusiak botatzeko baina ez zuela bota badagon ikuste herrian e, paks Orrelako bat eh e, baten aldeko jarrera bat etorkizunari begira ja ikusten dutenak ere ba e, bueno hau ja bukatu badela tan ikuste hortikan joan badugula. negoziatzen modu suo sozialistarekin sozialisterekin alarde izango da linea horri bat? Berrendasun plana eh plana izango da. Dudari gabe berrendasun planatea bardugu. Ezin ez nu jarraitu berdelauharren berrendasun planarekin hor prorrogatua eta gainean espedientean agertzen den plana dela azkenekoa nik eh ateranuna E, bueno, berdintasun arrotika negin genuen ba, bat prozesu oso batekin, oso anitza, eta hori gero bozera maile bat zorde batian eta beste batzukin aldatu zuten, alardeak zuten, baina gero emakundeek esan txegoen jaso dargen nula. Orduan, teknikoak egin duguna da, emakundeen eskakiztuena jaso. Eta behin dago dokumentu bat e, prest gainea e, osoko kobilkurara igotzeko, Horrela, elarazigenien bozera maile guziei, osateko, bueno, emendaka zute, nahi du zutenean igo, ez du inork, eta hemen ganatzen da, alderdirik ez du ezer esan horri buruz, eta eh? hemen inork ez du ezer esan, eta galdetu barko zaila zergatik ez duten ezer esan, zeguk bai, esan dugu behin eta behin eta behin komunikabidetan, eta inork komunikabide ta ez du ezer esan. Iñiguez. Eta parkatu baina bai. orduan urrengo legeginzaldian bai, plana hor dago alarde parekidea egoteko konpromisoarekin. Oikusiko dugu baina plana egongo da Eto sin akordiotan, gure aldetik bai, beste alderdi batzuk ezakitatuko, baldintzago duten beren akordioak horrekin. Ongi da, miren, esuen e, gelegegi luzatu naie, eh? ba berrintasun gaia ere aipatu, alarde aparte aipatu zu plana Bosgarna du Hirunek, Hondarribian ez dute lehendabizik oraindik ere <laughs> abian jarri, Gipuzkoan ere abiadura desberdinak badira, gure eskualdean bezala Gipuzkoatik ere Kezka duzu horrekin? Oso, kezka gara iruditzen zaitz, batez ere, bueno, herri bakoitzak izan dezake bere gogua edo bere lehentasunak eta bar, eta gero gaitasun teknikoak ere, bai. Hain herritan ez dago berdintasun teknikaririk, oraindik, dik, e, naiz eta izan izanbarko luketen, hortikan e, or or abiatu barko gineke, eta aldundiak berak badaka berdintasun plan bat ere, bai. Ez duela, erabat garatu. E, hortikana betu bargea, eta berreintasun plan berria egin barko da ere bai aldundian, dian, zin garaia da berria egiteko, mm. eta dudari gabe jaien inguruan e, ekintzak jaso barko dira plan horretan ere bai, gipuzkoan, haue dira, nik oso entzutetsuena, kirunetan darbikoa lardena, baina beste askotan ere bai, eh ba, bueno, jaiak dira baitare, e, kultura patriarkalaren no. e, ba, bueno, erakusleak eta herri askotan daude. Por, ba bueno, horite kan bartzaio. Ongi da. E, bai. Eh ekonomiari dagokionez, aipatu da ba, Arestian, elkarrekin leloetako bat kanpaina beren bai. ba zure herria da ezaien negozioa. Bai. E, dela, ez dakit zein irizpide ekonomiko dituzuen Gipuzkoalako zein eh bueno, ba, politika fiskal. Politika fiskalean progresi botasuna, e, gero baitare danpin fiskalari utzi behar diogu, hori ja, ez da inolako zentzurik, Europako bat azbestekora urbildu bagea, Europako bat, bat azbestekotik e, sei puntu beharago gaude, eta horrek pazken pa batean, e, ondorio nagusietako bat, horren ondorio nagustako bat da, gure diru, <laughs> diru sarrera publikoak murrizen ditugula, eta gero horrek ere bai, ba, gero ondorioan da azkabetare, aurrera amaten ditukun politiketan. Orduan, fiskaltzari, ba, dure gabe, duten, gehien dutene, gehien dutene, gehien dutene, dute, eta danpin fiskalari utzi txibar diogu. Eta gero, zer, lehelo horren atzenan zer dago, ba, askotan salatzen duguna, eh? Zer, gure oinarrizko zerbitzuekin, mer zerbitzuen merkantilizazio bat dago, eh, erabatekoa. batez ez ere oso, oso digarria dena azken bolada honetan eh, osasun, osasun arloan, adibidez, oso... E, bolan dagoela baintxe bertan, eta ba ikusten dugun hainbat zerbitzu oinarrezkoak direnak e, kon, azpi kontratatua daudenak. Hain, simpla, adibidez, resonantzia magnetikoak gauza bat, proba bat klinikoa baineta berriz egiten dena modu osa sistematikoan egunderro egiten dia zergatik ateabardia azpi kontrata batekin IMQ edo Giron edo berdintzaiz se beste osasun enpresa, enpresa pribaturi. Hori da zerbitzuen merkantelizazioa eta hori da negozioa egitea publiko, zerbitzu publikoekin negozio pribatuak sustatzea. Eta hori horrekin bukatu bar da, zebait gaina zerbitzuari kalte egiten diote. Bai, e, bestez, bai beste, bai beste da bat litzak ere, ba, ba bai, diputaziotik adinekoen residentzien eredua, adibidez baina e, bai. bai. bai e, e, bukatu behar geha, bukatu beharran gaude, beraz nahi nizuke eh. galditu piska trantzisiko logiko eta azpibituri buruz eh hiru proiektu hondiki Gipuzkorako eta labur labur zeindan zuen iritzia. Habiarendiko trena bai Ez zergatik Zubieteko erraustegia eta haize e, erroten Proiektu egipuzko harako vale. Bai ez zergatik Banan banan bana, bana. Abiaderoan... Momentu honetan ez. Bai. ez Galdera eta gainean antzuna Oso os, os simplea da Lehen ez da baintxe bertan Bat, naiz ezere, da martxan frantzi egon. Frantziak da. ez badu argitzen, zer ingo den, benetan lot, lotura ingo dune doiz, naiz eta Eurobako Komisioak e, bultzatu, Frantziak ez badu ikusten, emendikan ber, berrogeita abirarte, benetan, oza, sea, Irun Madridekin konektatzeko, ez dugu abiodera handiko bat egin behar, eta Ina dago na dago ongi ados hau etorkizunean baldin badago aukerarik Frantzia eta Europa oso a lotzeko utsiko diogo baina momentu honetan ikusita. ez dago inolako asmorik lotzeko Paris, Madrid, Imenikan pasatuta, ez da inbertsioent Zubietako ertikxi behar da. Zubietako errausteileen berdena da gelditu ikusi zenolako arazoa diuen negiturarazkoak, kontratua berrikusi behar da, zehogetan urterako kontratu bat horreukitzea eta enpresak gaizki egiten dula ikusi da, edo behintzat gabezia dituela ikusita. hori benetan ez dakainoelako zentzurik eh, sentitzen dut, batek esan genzake eh, dena oso hona dela, esaten dute horrela eh, ajotak eta peseek, baina eh, ez, eh, ikerketek ematen dute kriston arazoa ditula eh, egiturazkoak gainera horlako instalazio bat egin eh, arazoak ematen ditu nean kutsadura sortzen duna, hori elditu behar da, konpondu, benetan homologatu, eta gero ikusi aurrera aurrera garratu egin adagolako. Baina, baldintzatuta ez duela kutsatuko, ez da bertzela mm, gukatu behar aiz, du gorrekin, ez duela kutsatu. Aiz erroten parkeak behar dira? Aiz erroten parkeak. Gipuzkoan? Behar dira, bat, et, eta plaka folto, eta, eta plaka folto ere bai, baina lehen egin zegin duguna da, antolatu gure lurraldea. E, gure mendiak ez daude denak salgai, enpresa batek irabaki dezan non jarri na ditun eta non ez, aizia pasatzen denakortikan edo besteleku batetik. Horretarako dago, PTSA esaten dena, plan terteritari doira sektoriala, geldituta 2008 batean onartu egon bartzuna, arantxa tapia gia iragarri du 2008 lago, eta boster arte ez duela onartuko, eta bien bitartean gure lurralde osoa salgai dago. Hori ez da modua, eh? gauzak antolatzeko, gauzak onto egiteko. Enpresa eh? batek, enpresa privatu batek ezin du erabaki zein menditan jarrene edun plaka eolikoak. Hori beste modu batean erabaki bar da. Antolatu bar dugu, lehen daude, eta beste leku batzuk babestu barko ditugu Ez taizia pasa edo berdintzait. Benio, zuen aukera hori da. Lehenbizia antolatu, bai, hore ondo egin eta gero, bai, ziur nago, hainbat lekutan jarri aldeko izango ditu beste leku batzutan ez, ez dela aukerarikon na izango, haskaitezen dagoeneko antropizatuak dauden eremuekin, zeh asko da azkagu, ailean ez plakaboliokoa jartzeko, baina plaka fotoboltaikoa jartzeko, orduan guazen astea horrekin. Hmm. Azken bikontu, eh? Azpigiturak aipatu ditugu, errepide, bide gorri, eta beste, bueno, gure eskualde honetan nahi justu, bueno, balakigu bat zenolako gabeziak salatu izan diren e, irunen e, betidanik, gipostako foralduan ditik, e, zertan eta nola zenolako konpromisoak hartzen bituzu, autopillaketak eta beste saiesteko. Bueno. Inbertsuak egin behar da dure gabe, ze argi dago, gipuzkoa dela Europaren eta Espainiako kostatuaren artean dagoen lurraldea eta mendikan gero eta e, kamioi gehiago, gero eta e, auto gehiago, eta gerota gehiago pasatzen diela. Eta horrek, ba, gure gure bideak tentsonatzen dituzte, ez, pipiaketak edo tendia denbora guztian, eta gure repideak ez daude prestatuta, hainbesteko karga jasat, jasotzeko. Orduan, egin behar da, ikusi bar da, Zer dakagun eta ikusita zenonlako, zenonlako karga o, jaso, jasan behar dugun lurralde egisa ba, horregin behar dauzaketak sakon bat eta hemen irunen ikusten dugu, hemen irun, ondarribi bi, hoi inguruan, urtero, astero ikusten ditugu pilaketak, hain zuzen ere gure errepidak ez daudelako prestatuta hainbesteko trafikoa jasateko. Duan. eta bukatzeko ba mugarrendiko harremanei buruz ere gabetu nahi genizuen, ba ze funtzio jokatu dezake Gipuzkoak eta benetan ba hori xebera ikusten ote duzun, ba e, Gipuzkoak bokaziorik euki berratuen, ba Euskal Herria lotzeko. Gipuzkoa mugan dago Euskal Herriak, Euskadik, Euskal Herriarekin <laughs> iparraldego aldean artean bada deitunak sinatuta udanigabe, Atlantikoa eta Pirinotako ituna, eta bar, hori sustatu bar dira, ikusi bar dugu ez dakat, ez nago zigur aldundiak berak e, ez zer sinatu adakan eta edo sinatzeko aukera adakan ikusi eta batezera terkia undiagoa badau dela, Eusko Jarlalitza sinatu ditu lako iparraldarekin, hor horren baitan zer egin dezake gipuzkoa ikusi bar da, duari gabe, aurrera eta gero baitare hemen, hemen bidasuan, badakagulako baitare gure partzu ergoa hor bai Hortikan ari sustatu daiteke harremanak hobetzea. E, bai, diru laguntzen bitartez, edo, edo proiektu programa espezifikoetan aldun diea implikatu zere bai. Beti ere Euskal Herriko izaera buruan, zer da Euskal Herria? Ha, nazio bat, ez? argi dakago. Nazio bada? da horra defendatzen dugu. Ongi ba, buruatzen dugu. Ba, ai bueno, e, ere bukatzeko Franzis Zumisekin harremanak estutu ditezutela. Ezteke. Bueno, bete dugu, bete dugu oso estuak. beraien kanpanean egon ginen ere, bai, e, Iaz. Ba, así así ni irungo podemoseko e idazkaren agusi izan nintzen entegia ja, zuzenean jarremanak estutu genituen eta jartzen dugu jarremanen aukitzen ze espazio bera da osea berdineraiek defendatzen duten eta hautu izan duguna berdin berreña da ta demokratizazioa egin geiengoaren interesak interes pribatuen gainetik e, baitare zerbitzu publikoak egon bar dutela erro erroan e, bizikalitate ona eta duina auziontzat eta Oie dia deneko eskatzen duguna, orduan horregatik bat egiten dugu e, gure diskultxotan eta gure ekitaldie, ek, ek, ek, ekitaldietan. egongo dira kampainan gurekin, ja iragarri dugut ere, bai? Ja si dira etortzen gure ekitaldietara eta jarreteko gota egurekin eguten. Ongida, ba, miren, etxo este lakonbe mila esker, gure izanagatik, luze joan zaigu. Bai, bueno, zakit, bai, asko egiten dut eta. Eta kampaina hon, <laughs> aio, esker. Aio, eskerrek esker. asko.